Basme în limba română Pasărea de aur A fost odată ca niciodată un rege care deținea cel mai special măr din lume. Pomul avea mere de aur. În fiecare zi, grădinarul număra merele și i le înmâna regelui. Lipsește un măr! Regele s-a înfuriat când grădinarul l-a informat cu privire la lipsa merelor. Hoțul nu va fi cruțat În acea seară, grădinarul l-a pus pe fiul său mai mare responsabil de protecția mărului Dar la miezul nopții, fiul său cel mare a adormit În dimineața următoare, din nou un măr lipsa Îi voi încredința protecția mărului, celui de-al doilea fiu al meu Noaptea a venit și cel de-al doilea fiu al grădinarului a adormit și el la miezul nopții în dimineața următoare a dispărut din nou un măr. Al treilea și cel mai tânăr fiu al grădinarului s-a oferit să păzească pomul în acea seară. Hai, hoțule de mere, arată-te! Când ceasul a lovit 12, el a auzit un pușnet în aer și o pasăre din aur pur a zburat deasupra lui. Și pe măsură ce încerca să rupă unul din mere cu ciocul său, fiul grădinarului a sărit și a tras cu o săgeată în ea. Dar săgeata nu a făcut rău păsării. A scăpat doar o pană de aur din coada sa, iar pasăra a zburat mai departe. Pană de aur a fost adusă regelui dimineață și a fost convocat Consiliul. Cu toții au fost de acord că valora mai mult decât bogăția regatului. O singură pană nu mi este de folos. Am nevoie de pasăre! Cine este îndeajuns de curajos să-mi aducă pasărea de aur? Fiul cel mai mare al grădinarului a luat asupra lui această sarcină. Bravo! Și cel mai mare fiu a pornit să găsească pasărea de aur. Și a ajuns la o pădure. Iar lângă această pădure a văzut o vulpe șezând. Așa că și-a luat arcul gata să tragă. Nu trage în mine, deoarece îți voi da un sfat bun. Știu ceea ce cauți și că îți dorești să găsești pasărea de aur. Așa și? Ascultă-mă bine! Vei ajunge la un sat pe însărate. Vei vedea două hanuri opuse. Unul care este foarte primitor și frumos și celălalt care este lăsat în paragină. Alege-l pe cel sărăcăcios pentru a te odihni peste noapte. Dar fiul și-a spus în sinea lui Ce poate o astfel de bestie să știe despre treaba asta? Așa că a tras cu segeata în vulpe. Dar a ratat-o și vulpea a fugit în pădure. Apoi a plecat și a ajuns în satul unde erau cele două hanuri. Și în unul dintre acestea erau oameni care cântau, dansau și sărbătoreau. Dar celălalt arăta foarte murdar și sărăcăcios. S-a gândit în sinea lui... Mi-ar părea rău dacă aș merge în casa sărăcăcioasă. Așa că a intrat în casa frumoasă și a mâncat și a băut cât a încăput și a uitat de pasăre și de țara sa. Timpul a trecut și când fiul cel mare nu s-a mai întors, cel de-al doilea fiu a plecat și el, iar același lucru i s-a întâmplat și lui. S-a întâlnit cu vulpea, i-a dat același sfat, dar când a ajuns la cele două hanuri, Fratele său cel mai mare l-a chemat la el în Hanul Frumos A intrat și a uitat de pasăra de aur și de țara lui în aceeași manieră Timpul a trecut din nou Iar cel mai mic fiu a dorit să plece în căutarea păsării de aur Te rog, tată, lasă-mă să plec Dar lui său îi era frică Deja am pierdut doi din fiii mei Dar nu mă vei pierde și pe mine! Ai încredere în mine! În cele din urmă, grădinarul a fost de acord. Când fiul a ajuns în pădure, s-a întâlnit cu vulpea și a auzit același sfat bun. Mergi la casă, sărăcăcioasă, dacă vrei să găsești pasărea de aur. Mulțumesc, vulpe înțeleaptă! Stai pe coada mea și vei călători mai repede! Curând au ajuns în sat. Fiul s-a dus la hanul sărăcăcios și s-a odihnit acolo toată noaptea. Dimineața, bulbea a venit din nou la el și i-a dat un alt sfat bun. Acum, du-te drept înainte până ajungi la un castel, în fața căruia se află o trupă de soldați adormiți. Nu te uita la ei! Intră în castel și vei găsi o cameră în care pasără de aur stă într-o cușcă de lemn. În apropiere se află o cușcă frumoasă de aur, dar nu încerca să schimbi cușca, altfel vei regreta. Apoi, vulpea își întinsă din nou coada, iar tânărul se așeză jos și se apropiară de poarta castelului. Iar fiul a intrat și a găsit camera, exact cum îi spusese vulpea. Va fi un lucru amuzant să aduc înapoi o astfel de pasăre într-o cușcă atât de șubrede? Dar, de îndată ce a deschis ușa să schimbe cușca, pasărea a urlat atât de tare încât a trezit soldații adormiți. El a fost luat prizonier. În dimineața următoare, curtea l-a judecat, iar când totul a fost ascultat, l-au condamnat la moarte. O regendurător! Te rog, cruțăm viața! Vei fi cruțat cu o singură condiție! Adumi calul de aur care poate alerga la fel de repede ca vântul și eu îți voi cruța viața și îți voi da și pasărea de aur! A pornit la drum, când s-a întâlnit cu prietena sa vulpea! Vezi acum ce s-a întâmplat din cauza faptului că nu ai ascultat sfatul meu? Dar ești un băiat bun! De aceea te voi ajuta în continuare. Pentru a găsi calul de aur, trebuie să mergi drept până vei ajunge la castelul în care calul se află în standul său. Lângă el se va afla îngrijitorul adormit care va sfărâi. Ia calul în liniște. Dar asigură-te că pui vechea așa de piele pe el și nu cea aurită care este lângă. Totul a mers bine, dar când fiul s-a uitat la cal, s-a gândit Îi voi da șaua de aur! Sunt sigur că o merită! Dar când a luat șaua de aur, îngrijitorul s-a trezit și a strigat cu voce tare Astfel încât toți gardienii au intrat și l-au luat prizonier Și a fost condamnat la moarte Dar a pledat din nou Dacă reușești să-mi o aduci pe frumoasa prințesă... Îți voi cruța viața și vei putea avea atât pasărea cât și calul! Apoi și-a văzut de drum și a întâlnit din nou vulpea bătrână. Dacă m-ai fi ascultat, ai fi dus cu tine atât pasărea cât și calul. Totuși, te voi ajuta încă o dată. Mergi direct înainte și vei ajunge la un castel. Du-te la ea și sărut-o! La miezul nopții, prințesa va merge în camera de înbăiere și te va lăsa să o duci departe, dar ai grijă să nu-i permiți să își a rămas bun de la tatăl și mama ei. Când au ajuns la castel, totul era așa cum spusese vulpea, iar la miezul nopții, tânărul a întâlnit-o pe prințesă și i-a dat un sărut, iar prințesa a acceptat să fugă cu el dar îl implora cu lacrimi să o lase să-i spună rămas bun tatălui ei. În cele din urmă, el a acceptat. Dar în momentul în care a venit în cameră tatăl ei, el a fost luat prizonier din nou. Nu o vei avea niciodată pe fica mea, doar dacă în opt zile nu reușești să sap dealul care blochează vederea de la fereastra mea. Acest deal era atât de mare încât nimeni din lume nu putea să-l mute de acolo. Iar după șapte zile în care a săpat destul de puțin, el stătea acolo fără speranță, când prietena sa, vulpea, a venit din nou să-l ajute. culcă -te! Voi munci eu în locul tău! Iar dimineața, dealul dispăruse. Regele fericit i-a dăruit-o pe fica sa și tânărul a plecat mai departe cu prințesa lui. Și iar a întâlnit vulpea. Îi poți avea pe toți trei, prințesa, calul și pasărea Serios? Cum așa? Ascultă cu atenție Mergi la rege și doi prințesa Astfel, el va fi extrem de fericit Iar tu vei putea călări calul de aur Și întindeți mâna pentru a-ți lua rămas bun Dă mâna ultima oară cu prințesa Apoi ridic-o repede pe cal și galopează cât poți de repede Apoi mergi la castelul unde se află pasărea Eu voi rămâne cu prințesa la ușă Arată-i pasărea bunului rege Iar el îți va aduce pasărea și spune-i că vrei să te uiți la ea Pentru a vedea dacă ea este pasărea adevărată din aur Și când o ai în mână, atunci fugi Totul a decurs așa cum a spus vulpea. Îți mulțumesc, prietene drag, pentru sfaturile tale bune! Îți sunt dator! Dacă așa este, atunci te rog, ucide-mă! Poftim? Nu voi face așa ceva! Îmi ești prieten? Bine, dacă asta este dorința ta, dar îți voi da un sfat bun... Fii cu băgare de seamă la două lucruri când te vei întoarce. Nu salva pe nimeni de la spânzurătoare și nu te așeza pe marginea râului. S-a dus cu prințesa, până când în cele din urmă a ajuns în satul unde și-a lăsat cei doi frați. Și acolo era agitație și gălăgie mare. A văzut că doi bărbați urmau să fie spânzurați. Curios, s-a apropiat... Și a văzut că cei doi bărbați erau frații lui, care au ajuns să fie hoți. Puteți avea toți banii mei, dar cruțați-mi frații! După ce i-a salvat pe frații săi, cu toți au venit în pădurea în care s-au întâlnit prima dată cu vulpea. Iar cei doi frați au spus Să ne așezăm lângă râu și să ne odihnim puțin, să mâncăm și să bem. Așa că uitând de sfatul dat de vulpe, S-au pus de acord și s-au așezat pe marginea râului Și în timp ce el nu bănuia nimic Ei au venit din spate, l-au aruncat pe jos Au luat prințesa, calul, pasărea Și s-au dus acasă la împărat, la stăpânul lor O, stăpâne, ne-am întors cu pasărea de aur și altele Și toate astea au fost câștigate prin munca noastră La castel a fost mare bucurie Dar calul nu mânca Pasărea nu cânta și prințesa plângea. Fiul cel mic căzuse în albia râului. Ca norocul că era aproape uscat, dar malul era atât de abrupt încât nu găsise nicio cale de scăpare. Apoi, vulpea cea bătrână i-a sărit din nou în ajutor. Dacă doar mai fi ascultat, nu ai fi pățit nimic rău. Totuși, tu ești prietenul meu, nu te pot lăsa aici. Așa că ține-mă de coadă și ține-o bine! L-a scos din râu! Frații tăi au pus paznici să te omoare! Asta dacă te vor găsi în regat! Așa că s-a îmbrăcat ca un om sărac și a venit în secret la curtea regelui. Și abia ce intră pe ușă, calul a început să mănânce, pasărea a început să cânte și prințesa s-a oprit din plâns. Apoi, el s-a dus la împărat și a spus de fără de legile fraților săi. Ei au fost prinși și pedepsiți, iar lui i s-a dat din nou prințesa. După moartea regelui, el a fost moștenitorul regatului său. După mult timp, s-a dus să se plimbe într-o zi prin pădure și vulpea bătrână l-a întâlnit și l-a rugat cu lacrimi în ochi să o omoare. Te rog, prietene! Îți cer această favoare! Te rog, fă-o! Iar fiul cel mic, întristat tare, a fost de acord. De îndată ce vulpea a fost ucisă, aceasta s-a transformat în om și se pare că de fapt vulpea era fratele prințesei, care fusese pierdut cu mult timp în urmă.